În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavăție Dumnezeul nostru, slavăție. Slavăție Dumnezeul nostru, slavăție. Slavăție Dumnezeul nostru, slavăție. Împăratul ceresc mânghietorulei, Duhul adevărului care pretutindenea ește pe toate le umplinești. Istierul bunătăților și dătătorule de viață, vine astăzi să văștește printru noi.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 Vie e împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră ce toate zilele, de ne o nouă astăzi, și ne iartă nou greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Pentru rugăciunele sfinte născătoare de Dumnezeu, ale sfinților părinților noștri și ale tuturor sfinților, Doamne Iisuse Hristos Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.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 Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău. Toți lucruri mâinilor Tale și numele Tău chemăm, Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, Ca să nu pierim cei ce nădăjduim în Tine, Ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, Că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumim. izbăvindu-ne din nevoia, ducem ție născătoare de Dumnezeu noi romii tăi. Ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, slăbozește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te mireasă, pururea fecioară. O Sfântă stăpână, preacurată fecioară născătoare de Dumnezeu, Maica Domnului Dumnezeului meu Isus Hristos, Cadă înaintea Ta și mă rog Ție, Maicii Împăratului, mai înainte îndreptând către Tine această nevrednică mea rugăciune, pe care și primind-o Maica Împăratului, acelui ce împărățește cerul și pământului, o du la Împăratul Domnul tuturor, la Fiul și Dumnezeul Tău și cere iertare de toate păcatele mele. Vieții mere dă îndreptare, Și la sfârșitul meu trecere neîngrozită de și cei din văzdu. fi mie povățuitoare, să-mi deschizi intrare intrarea împărăției Și acolo să mă îndulcesc de dulceața raiului și de veselia acelei cetății înalte, A Ierusalimului de sus cel prea frumos și de frumusețile lui cele nespuse, De strălucirea luminii cele cu trei străluciri și de dulcere glasă al cântărilor îngerești. Cărei slave și bucurii mă fă moștenitor și părtaș cu toți ființii, Că toate le poți ca Maica împăratului cel puternic. Și acum, dar mai ales în acest ceas, M-a pe mine cel ce stau înaintea ta, stăpână cu totul milostiv. Ia minte, Doamnă împărăteasă, spre mine, Care aducție cântare de rugăciune așa. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din veșnica moarte, prin darul celui ce s-a născut din tine, Hristos Dumnezeul nostru, și prin mijlocirea ta cea de Maică înaintea Lui, aducem ție noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne pe noi robii tăi, din toate nevoile și suferințele care strigăm ție. Bucurăte te cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria celor necăjiți! Îngerul cel mai înainte stătător din cer a fost trimis să zică ție, Născătoare de Dumnezeu, bucură-te! Vestind prin Dumnezeiasca întruparea lui Hristos, bucuria ce avea să se nască din tine la toată lumea, care pierdea în necaz. Pentru aceasta și noi împăvărați cu păcate, În dește de mântuire prin tine dobândim, pentru care cu milință strigăm ție. Bucurăte te lui Dumnezeu către noi cei păcătoși. Bucură-te toare apărătoarea celor ce se căiesc înaintea lui Dumnezeu pentru păcatele lor. Bucură-te chemarea lui Adam celui căzut. Bucură-te izbăvirea lacrimilor eve. Bucură-te ceea ce ne curăț de întâlnăciunea păcatelor. Bucurăte bai baie care speli cugetul nostru, bucurăte ceea ce ai născut pe izbăbitorul, care în dar curăță fără de legile noastre, bucură-te cea cu totul minunată, împăcarea tuturor către Dumnezeu, bucurăte pot care cu adevărat ne treci pe noi de la moarte la viață, bucurăte te ceea ce ai mântuit lumea din potopul păcatului, bucură-te scară asta pe care s-a pogorât la noi Domnul, Bucură-te mijlocitoarea tuturor către Dumnezeu! Bucură-te cea plină de dar, născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiți! Vă dizvoară de minuni revărsându-se de la sfânta ta icoană născătoare de Dumnezeu, asupra celor ce îngenui stau și cu credință se roagă ție. Că tu fiind bună, ești grabnic ajutătoare tuturor, ajutătoarea celor asupriți, a celor deznădăjduiți, mângâierea celor întristați, rănitoarea celor flămânți, celor goi îmbrăcăminte, celor nici curăție, celor străini bună povățuire, celor osteniți prijinitoare, orbilor vedere, celor surți bună auzire, celor bonlavi grabnică vindecare. Pentru aceasta, după cuvință, cu mulțumire cântăm pentru tine lui Dumnezeu. Haliluia! Pricina cea neînțeleasă a chinurilor cumplite care vin asupra noastră căutând noi să o înțelegem, către tine alergămă, Maică și Fecioară, mângâiere și mântuire cerând, iar tu ceea ce ești bună, învață-ne pre noi alege din trânsele, purtarea de grijă cea cu a Fiului Tău și Dumnezeului nostru celui bun, spre mântuirea sufletelor noastre și spre curățirea păcatelor noastre cele de multe feluri. Și cu bucurie strigăm Bucurăte bucură adăpostire bună a celor înviforați. Bucurăte întărirea celor ce slăbesc în credință. bucurăte ceea ce ești singură Maica a milostivirii. bucurăte ajutătoare celor ce sunt în nevoi și în necazuri. Bucurăte ceea ce prin necazuri curățești păcatele noastre. Bucură-te ceea ce prin întristări vindești neputințele noastre cele sufletești și trupești. Bucură-te ceea ce ne înveți pe noi a nu iubi bunătățile acestei lumi șartă și trecătoare. Bucură-te ceea ce ridici mintea noastră din lumea cea deșartă, la cele mai presus de lume. Bucură-te ceea ce ne tragi pe noi de la dragostea pământească către dragostea lui Dumnezeu cea cerească. Bucură-te ceea ce chiar și în suferințele noastre ne dai nouă mângâiere și viață plină de dar. Bucură-te făgăduința bunătăților celor cerești. Bucurăte te mijlocitoarea bucuriei celor veșnice, bucurăte cea plină de dar, născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria celor necăjiți. Cu putere de sus mă întărește, Stăpână prea bună, pe mine robul tău care sunt neputincios, sufletește și trupește, și mă învrednicește de cercetarea și de purtarea ta de grijă, alungând negura mâcnirii și antristării de care sunt cuprins, ca prin tine fiind mântuit, pururea să cânt lui Dumnezeu. Aleluia. Având nespusă bogăție de milostivire, tuturor celor necăjiți le-ai mâna mână de ajutor, tămăduind neputințele, vindecând bolile și patimile. Pentru aceasta stăpână prea bună, nu trece cu vederea pe tăi, care zac pe patul durerii și strigăție. Bucură-te de mult preț al milei tale. Bucurăte ceea ce ești nădejdi de celor deznădăjduiți. Bucură-te tămăduitoarea trupurilor noastre. bucurăte te puternică a celor neputincioși. Bucurăte apărătoare și întărirea celor ce stăbesc în credință. Bucură-te ceea ce mânia lui Dumnezeu cu rugăciunile tale de gravopotolești, potolești. bucură ceea ce cu puterea rugăciunilor tale patimile noastre le potolești. Bucurăte te vederea orbilor și auzirea surzilor. Bucură-te umblarea șcheopilor și vorbirea muților. Bucură-te vindecare prin credința celor bolnavi. Bucură-te că prin tine, după măsura credinței, se dau vindecările. Bucurăte te cea plină de dar, născătoare de Dumnezeu Fecioară. bucuria tuturor celor necăjiți. De felurite necazuri, de ispite și de nevoi sunt cuprinși robii tăi. ale căror greutăți nu le mai poți răbda. Dar Tu, fiind Maica Milostiva Mântuitorului și Dumnezeului nostru, ridică mâinile tale către Fiul Tău, rugându-L să caute spre întristarea inimii robilor Tăi și din adâncul deznădejdii să ne ridice pe noi, care cu credință cântăm Lui, Aleluia! Auzind Preasfântă Fecioară și ce cele spuse mai înainte de dreptul Simion, Că prin însuși sufletul tău va de sabia, Ai păzit aceste cuvinte întru inima ta, Știind că bucuria de Maică pentru fiu este împletită cu multe necazuri în lumea aceasta. De aceea tu, ca ceea ce știi cazul și suferința într toate, Cunoști în tristarea noastră. Și ca ceea ce ești singură Maica a tuturor, Auzi-ne și pe noi care cu credință strigăm ție. Bucură-te ceea ce ai născut lumii bucurie. pe Hristos, Mântuitorul nostru. Bucură-te ceea ce izbăvești lumea din necazuri cu mijlocirile tale. Bucură-te ceea ce ai răbdat-o cările și clevetirile asupra Fiului Tău. Bucură-te ceea ce cu patimile Lui dinpreuna ai pătimit. Bucură-te mângâierea maicilor celor întristate. Bucură-te ceea ce ne păzești cu darul Fiului Tău. bucură a noastră grabnică ajutătoare într toate nevoile. Bucură-te și povățuirea celor rătăciți, bucurăte te hrana și păzitoarea prunciilor, Bucură-te povățuitoarea tinerilor, bucurăte te maica celor sărmani, Bucură-te sprijinul și mângâierea văduvelor, bucură cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, Bucuria celor necăjiți. Văzând sângeră cel dumnezeiesc al fiului tău se pe cruce pentru mântuirea noastră, Ca o slugă Domnului, cu smerenie plecându-te voi Tatălui care este în ceruri, ne-ai arătat nouă chipul pătimirii și a răbdării. Ca și noi când suntem cuprinși în cuptorul ispitelor și al nevoilor, cu smerenie să ne rugăm lui Dumnezeu cântând, Aleluia. Văzându-te pe tine Fiul tău și Dumnezeul nostru, stând lângă cruce cu ucenicul lui cel iubit, și cu inima sfârșiată de durere și suferind de asemenea lui a zis, Femeie, iată fiul tău, și ucenicului, iată mama ta, făcându-ți ție fii pe tot cei ce cred în el. Noi, ca niște părtași ai necazurilor și pătimirilor fiului tău, spre tine, mijlocitoare, că toată nădejdea avându-o, cu credință strigăm ție. Bucură-te, Maica, neamului creștinesc, Bucură-te ceea ce ai împreunat pe Dumnezeu cu oamenii. Bucură-te ceea ce ai adus Domnului pe cei credincioși. Bucură-te mielușea care a născut pe mielul cel ce a ridicat păcatele lumii. Bucură-te care ai nouă bucurie din izvorul nemuririi. bucurăte rugătoare pentru mântuirea celor păcătoși. Bucură-te scularea celor căzuți în păcate. bucurăte ceea ce vindecare tuturor neputincioșilor. Bucură-te că ești căutarea celor pierduți. Bucurăte bucuria cea fără de veste a păcătoșilor, bucură-te potolirea toată întristare, bucură-te cea plină de har, născătoare-te Dumnezeu Fecioară, bucuria celor necăjiți. Propăvăduies milele tale, Maica lui Dumnezeu, toate marginile lumii, căci cu cinstitul tău acoperământ acoperi pe tot neamul creștinesc. pentru care totdeauna te rogi Lui Hristos, Mântuitorul Lumii, și izbăvești din toate nevoile pe robii tăi, cei temători de Dumnezeu care cu credință cântă Lui Dumnezeu. Aleluia! Strălucind darul cu raze luminoase de la sfânta icoana ta, Maica Lui Dumnezeu, noi cu credință plecăm genunchii înaintea ei și cu lacrimi ne rugăm ție. Alungă norul ispitelor ce vin asupra robilor tăi, și cu bucurie să strigăm ție. Bucură-te ceea ce rugăciunile credincioșilor fiului tău și Dumnezeului nostru. Bucură-te ceea ce stai înaintea scaunului Dumnezeirii și te rogi pentru noi. Bucură-te mijlocitoare între Dumnezeu și om care ne izbăvești pe noi din nevoi. Bucură-te apărătoarea neamului creștinesc de la Dumnezeu dăruită nouă. Bucură-te pomă înfrumusețat cu care se acopăr mulți. Bucură-te, pom cu luminoasă roadă, din care se hrănesc credincioșii. Bucură-te, acoperământul lumii cel mai lat decât noi. Bucură-te, pământul făgăduinței, din care ne izvorăți toate bunătățile cerești și pământești. Bucură-te, soare luminos, care ne neîncetat luminezi pe cei credincioși. Bucură-te, stâlp de foc, care povățuiești pe cei aleși către cerească împărăție. Bucură-te, brazda care crești mulțimea îndurărilor. Bucură-te ceea ce ne dăruiești toate bunătățile. Bucură-te cea plină de dar, născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria celor necăjiți. Vrând să arăți izvoare de minuni de la sfânta icoană ta, bucuria tuturor celor necăjiți, ai poruncit stăpână bonlavea Eftimia să săvârșească înaintea sfintei tale icoane cântări de rugăciune și primind vindecare să vestească tuturor milele tale, pe care le-ai dăruit prin sfânta ta icoană, pentru ca să nu fie tăinuit izvorul vindecărilor ce le dai în dar tuturor celor ce au nevoie de ele. Pentru aceasta și noi nu tăinuim minunile și facerile tale de bine către noi, robitei, ci cu mulțumire preaslăvim pe Dumnezeu și cântăm Lui. Aleluia! Scăldătoarea siluamului vindecă bolile, însă mai presus a arătat preasfânta stăpână biserica ta, în care ne închinăm icoanei tale celui făcătoare de minuni. Fiindcă aceasta nu numai odată, într-un an, și nu numai cei ce intră mai întâi domâni de sănătate, ci de-a pururea vindecă toată rana sufletească și trupească a celor ce cu bună credință și cu dragoste vin către tine. Pentru aceasta strigăm ție, bucură-te în care se afundă toate durerile noastre cele sufletești și trupești, Bucurăte te pahar cu care se primește bucuria și mântuirea. Bucură-te piatră care ai adăpat pe cei însetați de viață. Bucură-te lemn care îndulcește apele cele amare ale mării lumești. Bucură-te izvor nesecat al apei cele dătătoare de viață. Bucură-te ceea ce îndulcește cazurile noastre cele amare. Bucurăte te baie care speri întinăciunea păcatului. Bucură-te potolirea întristărilor noastre. Bucură-te vindecarea bolilor noastre. bucurăte ceea ce ne izbăvești din nevoi. bucură ceea ce calci puterea demonilor. Bucurăte ceea ce rușinezi pe vrăjmașii noștri. Bucură-te cea plină de dar, născătoare de Dumnezeu Fecioară. Bucuria tuturor celor necăjiți. Nemernicii străini de credința creștinească sunt aceia care nu se închină chipului tău, celui intru totul sfânt. Căci tu, stăpână, ca o maică a unuia din sfânta treime, ai trimis darul facerii de minune asupra sfintei tare cuane. Pentru aceasta, pe cei care sunt chinuiți de duhurile cele necurate și se închină cu credință sfintei tale cuane, îi vindeci și sănătoși faci pe ei. Pe toți cei bonlavi sufletește și trupește care se roagă ție, îi tămăduiești și cele de folos pentru dâns și le rânduiești. Pentru aceste multe ale tale face de bine, cu mulțumire strigăm lui Dumnezeu. Aliluia! Toată viața noastră pe pământ este plină de durere și de întristare. Sufletul lav de păcate, trupul de dureri se chinuiește, pentru că mânia lui Dumnezeu pentru păcatele noastre ne pedepsește. Către dar alergăm Maica lui Dumnezeu. Și înaintea precinstitei tale icoane căzând ne rugăm, umple de bucurie și de veselie inima noastră cea întristată, și cu bucurie să strigăm ție. Bucură-te, care ne duci pe noi în patria cerească. Bucurăte te împărăteasa cerul și a pământului care ne deschizi nouă ușile raiului. Bucură-te, cea prea milostivă care ne pe noi. Bucurăte chivernisirea casei care bine rânduiești viața noastră. Bucură-te, cea prea fericită care de proroce ai fost vestită! Bucură-te, fericit pântă ce care ai născut pe Fiul lui Dumnezeu! Bucură-te, rugul cel nears! Bucură-te, zid nestricat! Bucură-te, izvor purtător de viață! Bucură-te, floarea cea pururea nevestejită! Bucurăte te îmblânzirea inimii celor răi! Bucurăte te neîncetată bucuria credincioșilor! Bucură-te, cea plină de dar! Născătoare de Dumnezeu fecioare, bucuria tuturor celor necăjiți. Toată dulceața ce lumească în această lume este amestecată cu întristare. Mărirea și bogăția trec, frumusețea și să se vestejesc, prietenii cei de aproape se răpesc de moarte. Îndulcește, dar, necazurile robilor tăi pricinuitoare a bunătăților, Și bucuria ta cea nestricată dă-ne-o nouă celor ce strigăm lui Dumnezeu. Aliluia! Ritorii cei mult vorbitor, nu se pricep cu ce cuvinte să mângâie pe cei necăjiţi, Ci tu, singură Stăpână, dăruieşte inimii noastre mângâiere, cu razele darului tău. Alungă norune cazurilor noastre și negura mâhnirii ca să strigăm ție. Bucură-te că ești nădejde de bucurie pentru toți creștinii. bucură bucuria și împăcarea lumii. bucură dătătoarea bunătăților cerești și pământești. Bucură-te a mântuirii noastre. Bucură-te corabia celor ce vor să se mântuiască. Bucură-te limanul celor ce înoată pe marea vieții acesteia. Bucură-te singură a celor ce după Dumnezeu spre tine nădăjduiesc. Bucură-te celor goi de îndrăzneală pentru mulțimea păcatelor. bucurăte te păzitoarea și întărirea tuturor. bucurăte te ocrotitoare și sfânta dăpostirea tuturor credincioșilor. Bucură-te ajutătoarea celor ce cu credință se roagă ție. bucură luminoasă cunoștința a darului. Bucură-te cea plină de dar, născătoare de Dumnezeu Fecioară. Bucuria tuturor celor necăjiți. Domnul cel iubitor de oameni vrând să mântuiască lumea din chinul veșnic și din neîncetata suferință, să a în pântă tău cel pururea feciorelne. și pe tine, Maica, s-a te -a celor pieritor spre ajutor, spre acoperământ și apărare, ca să fii celor mâhniți mângâiere, celor necăjiți bucurie, celor deznădăjduiți nădejde, ceea ce ne de chinul cel veșnic prin mijlucire ta. și către veșnica ta veserie aduci pe toți care cu credință strigă Fiului Tău și Dumnezeului nostru. Zide și fecioarelor născătoare de Dumnezeu și tuturor celor ce aleargă sub acoperământul Tău. Pentru aceasta ne rugăm Ție. Apără acoperă și păzește pe toți cei săraci și fără de ajutor și izbăvește din ispite, din necazuri și din nevoi, pe cei care cu credință strigăție, Bucurăte Bucură-te stâlpul fecioriei, Bucurăte te vas ales al curăției și al întregii fecioriei, bucură-te cu cea mărită a celor care cu nevoință se luptă împotriva poftelor, bucură-te ceea ce dai veșnică bucurie celor ce se ostănesc în viața călugărească, bucură-te ceea ce ne izbăvești din văpaia patimilor, bucură-te ceea ce gonești negura ispitelor, Bucurăte povățuitoarea întregii feciorii! Bucură-te, sprijinitoarea curăției! Bucurăte îndreptarea oamenilor! bucurăte cea prin care din cădere ne-am sculat! Bucurăte întărirea cea tare a credinței! bucură tămâia cea plăcută a rugăciunii! bucură cea plină de har, născătoare de Dumnezeu fecioară! bucuria celor necăjiți! Cântarea cea cu totul de umiliință aducem ție noi, robii tăi, născătoare de Dumnezeu, apărătoarea cea atotputernică a neamului creștinesc. Potolește bolile robilor tăi care suspină. Îmblânzește mânia lui Dumnezeu care cu dreptate vine asupra noastră pentru păcatele noastre. Izbăvește-ne din toate necazurile pe noi, robii tăi, care strigăm pentru tine lui Dumnezeu. Aleluia! Făclie primitoare de lumină din cărbunele darului lui Dumnezeu aprinsă s-a arătat nouă prea cinstită icoana ta stăpână și sfințirea și mângâierea noastră, iar noi cu dragoste cinstind și cu credință în genunchind înaintea ei strigăm ție. Bucură-te ceea ce cu puternica ta apărare din toate nevoile ne scoți pe noi. Bucură-te ceea ce din foame te sufletească și trupească ne izbăvești pe noi. Bucură-te ceea ce cu rugăciunile tale stingi focul patimilor noastre. Bucură-te ceea ce ne scapi pe noi din moartea cea veșnică. bucură tare ajutătoare în războaie. Bucură-te ceea ce ne acoperi pe noi de înăvălirea altor neamuri. Bucură-te ceea ce ne izbăvești de războiul cel dintre noi. Bucură-te ceea ce păzești pe cei ce călătoresc pe pământ și pe ape. Bucură-te ceea ce izbăvești pe cei robiți. Bucură-te, grabnică izbăvire de îngrozirea lui Dumnezeu care vine cu dreptatea asupra noastră. Bucurăte te cea plină de dar, născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiți. Zăloc din darurile tale, voință să dai neamului creștinesc, cu cea făcătoare de minuni, ai dăruit-o nouă Maica lui Dumnezeu, de la care celor ce vin cu credință, izvoare de minuni se revarsă. Neputințele se vindecă și necazurile se potolesc. Pentru aceasta cu bucurie strigăm pentru tine lui Dumnezeu. Aliluia! în mirele și minunile tale născătoare de Dumnezeu Fecioară, toți te lăudăm ca pe o tare stătătoarea noastră și cu să venim la tine ceea ce te rogi pentru noi și cerem ca să înalți mâinele către Fiul Tău, rugându-L ca în viața aceasta și după moartea noastră să nu depărteze milostivirea Lui de la noi, cei care strigăm ție. Bucură-te, nădejdea noastră, în viața aceasta și după moartea noastră. Bucură-te, ceea ce rânduiești sfârșit dulce și cu pace din viața aceasta tuturor celor ce nădăjduiesc pe tine. Bucură-te, ceea ce ești nădejdea și apărătoarea noastră în ziua judecății. Bucură-te îmblânzirea dreptului judecător. Bucurăte ceea ce ne băvești din ghiena cea veșnică. Bucură-te năvejdea de mântuirea tuturor. Bucurăte te cheia împărăției lui Hristos. Bucură-te Bucurăte pod care duci la cel. Bucură-te adăpostire și bună apărare a tuturor păcătoșilor care se căiesc pentru păcatele lor. bucură bucuria îngerilor. bucură mărirea și mângâierea tuturor drepților, bucură cea plină de dar, născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiți. Întru tot lăudată de Dumnezeu născătoare, ceea ce spre bucuria cerului și a pământului a născut pe Împăratul Hristos Dumnezeul nostru, auzi glasul smeriților robilor tăi, primește această puțină rugăciune a noastră, și ne izbăvește pe noi din toate nevoile. Vindecă-ne putințele noastre cele sufletești și trupești. Alungă de la noi toată răutatea și întristarea. Dăruiește-ne sănătate și cu rugăciunile tale ne izbavește din munca cea veșnică pe noi cei ce cântăm pentru tine lui Dumnezeu. Aleluia. într tot lăudată de Dumnezeu născătoare, ceea ce spre bucuria cerului și a pământului ai născut pe Împăratul Hristos, Dumnezeul nostru. Auzi glasul smeriților robilor tăi, primește această puțină rugăciunea noastră și ne izbăvește pe noi din toate nevoile. Vindecă-ne putințele noastre cele sufletești și trupești, alungă de la noi toată răutată și întristare. Dăruiește-ne sănătate și cu rugăciunile tale ne izbăvește din munca cea veșnică.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 Alungă de la noi toate răutată și întristoare, dăruiește-ne sănătate și cu rugăciunile tale ne izbăvește din munca cea veșnică, pe cei ce cântăm pentru Tine lui Dumnezeu. Aliluia! Apărătoare, Doamnă, pentru biruințe mulțumiri, izbăvindu-ne din veșnica moarte prin darul celui ce s-a născut din Tine, Hristos Dumnezeu nostru, și prin mijlocirea tacea de Maică înaintea Lui,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 Bucură-te chemarea lui Adam celui căzut. Bucură-te izbăvirea lacrimilor evei. Bucură-te ceea ce ne curăți de întâlnăciunea păcatelor. Bucurăte te baie care speri cugetul nostru. Bucură-te ceea ce ai născut pe izbăvitorul, care îndar curăță fără de legile noastre. Bucură-te cea cu totul minunată, împăcarea tuturor către Dumnezeu. Bucură-te, pod care cu adevărat ne treci pe noi de la moarte la viață. Bucurăte ceea ce ai mântuit lumea din potopul păcatului. Bucură-te, pe care s-a pogorât la noi, Domnul. Bucurăte te mijlocitoarea tuturor către Dumnezeu. Bucură-te, cea plină de dar, născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiți. O Sfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, ceea ce ești mai presus decât herouvimi și mai cinstit decât Serafime, Fecioară de Dumnezeu aleasă, bucuria tuturor celor necăjiți, dă-ne mângâiere și nouă celor ce suntem în necazuri, ca afară de tine altă scăpare și ajutor nu avem. Tu Singură ești a bucuriei noastre și ca și Maica lui Dumnezeu și Maica Milostivirii, stând înaintea prestorului preasfintei trăimi, poți să ne ajuți nouă. Că nimeni din cei ce se roagă Ție cu credință nu este rușinat. Auzine ne și acum, în ziua necazului nostru, pe noi cei ce cădem înaintea icoanei Tale și cu lacrimi ne rugăm Ție. Alungă de la noi toate necazurile și nevoile ce vin asupra noastră, într-o această vremelnică viață. Și prin a tot puternică Ta mijlocire, nu ne lipsi pe noi nici de veșnica și nesfârșită a bucurie într-o a Fiului Tău și Dumnezeului nostru. Amin. Împărăteasa mea cea prea bună, nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, prietena sărmanilor folositoare a celor neputincioși și ocrotitoare a celor necăjiți, vezi nevoia și necazul meu, ajută-mă că sunt neputincios, rănește-mă ca pe un străin, știi nevoia mea, ușurează-mă de ea precum voiești, căci nu am alt ajutor afară de tine, Nici altă folositoare gravnică, nici altă bună mângâiere decât numai pe tine, o Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii veci. Amin.